Telefonen ringer hem hos familjen Lundberg. Annika lyfter luren och svarar. Lundberg? Hej Annika! Det är Eva-Britt. Nej men hej Eva-Britt. Det var länge sedan. Hur har ni det nu för tiden? Bra tack. Och ni då? Hur har ni det själva? Tack fint! Jo, min man och jag vill bjuda er på middag hem till oss. När har ni tid? Vi tycker att det skulle vara roligt om Lars och du och barnen ville komma. Ja, tack. Det låter väldigt trevligt. Vi hänger ett särskilt nu i helgen. När passar er bäst? Är det okej okay på Fredag kväll? Fredag kväll är helt okej. Okay. Alla vi är lediga, så vi kommer gärna. Hur dags ska vi komma? Vid sextiden. Passar det er? Ja, det passar utmärkt. Det ska bli roligt. Tack ska du ha. Ja, då säger vi det. Ni är välkomna på fredag kväll klockan sex. Hej så länge. Hej då och tack för att du ringde. Annika träffar Eva Britt på gatan. Hejsan! Nej men hej! Tack för senast. Det var verkligen mycket trevligt i fredags. Det var roligt att du tyckte det.